Днес се открива една от най-мащабните изложби в рамките на Европейската столица на културата, Пловдив 2019, у заглавана е чуйте ни. Артистичен интелект. Изложба с над 80 произведения от колекциите на Deutsche Telekom с участието на множество знакови фигури от артистичният свят на Централна и Източна Европа. Добър ден казвам на Натали Хойус. Здравейте. Good Hello. На Райналд Шумахер. Good Здравейте! И двамата са куратори на Чуите ни артистичен интелект. Съправо да разчитаме на Десислава Валентинова. Нека да чуем гласа ви, Десислава. А, благодаря ви, здравейте на всички. Благодаря ви и аз. Добър ден и на Енцио Венцел, който е директор на Геота институт. Благодаря. Здравейте, добър ден. Нека да започна с този въпрос. Няма, няма германски художници. Защо избрахте основно автори от Централна и Източна Европа? А нашата а, изложба и колекциите ни имат а, за цел да покажат а, фокусиране върху Централна и Източна Европа. Това са ни много важни гласове а, в а, европейското артистично пространство, които има нужда да бъдат чути. Защо Deutsche Telekom колекционира, събира изкуство в, в от Източна Европа? What is it correct um, from mm. uh, Since the fall of the Iron Curtain, somehow uh, Eastern Europe has come into uh, the field, but it's uh, also completely underestimated and under-evaluated, so I think it's really worth to take a closer look at this part of the... След падането на железната завеса, артистите от изтока станаха част от европейското артистично пространство, но много често а, и донес те са подценявани, а е важно да се види какво правят. Нека да чуем за минута Виктор Янков, който отговаря за международната дейност на Пловди в 2019 и си спомня за началото на проекта. Когато преди година и половина започнахме да говорим с кураторите на Deutsche Telekom да представим изложбата в Пловдив, обиколихме може би почти всички галерии и пространства в града. По принцип те излагат в една галерия почти неразпознаваемо, кога е във Варшава или в Букуреща. Това, което решихме с тях да експериментираме, което, е, което беше и голям риск за тях е първо да поставим изложата на 6 различни места и тя да бъде сложна в контекста на полуиския културен ландшафт. Тук в старите къщи, в Стария град, в постоянните експозиции на Златю Бояджиев да сложим Дам Перешовски и Нетко Сулаков, заедно с Бояджиев, което смятам, че ще остане и в тяхната, и в нашата история като подход. Освен изложбата, заедно с музея Фолкбанг в Есен и с Берлинското биенале, отдела за образование на Берлинското биенале, разработихме образователна програма, която обучава 25 студента и млади хора в Пловдив да работят с изложбата на детски градини, начални училища и пенсионерски клубове. В рамките на 3 месеца ще има над 25 обучителни сесии, разговори и лекции в градска художествена галерия, в библиотека Иван Вазов и при нас в Склад. Може би видяхте, че библиотека Иван Вазов също е като локация на изложбата. В библиотеката може да наемаш репродукции на картини, както наемаш и книги. Цялата колекция на Телеком, която е тук в Пловдив, присъства като репродукции в фонда на библиотеката в момента и хората могат да си ги вземат за по два месеца от тях. Това е дарение на Телеком към библиотеката. Защо на толкова много места, наистина ли това е необичайно? Когато дойдохме в Пловдив, за в път бяхме толкова впечатлени от старите сгради и от целия Старград. And... Uh, We decided quite quickly for the City Art Gallery and the Sklade. But as the old houses are mainly a touristic site, we thought it would be important to include some of the collection to maybe present the collection to people who are not particularly interested or familiar with contemporary art? Uh, старите къщи са артистични, като uh, вид решихме че това е място където трябва да бъдат показани и нашите uh, uh, експонати. And we have always tried to do these interventions in a very subtle and um, discreet way. И а, тази наша намеса да се случва както винаги по един много а, лек и приятен начин. Впрочем, на 1 април а, се навършиха 50 години от създаването на Старинен Пловдив. И това, което е интересно е, че тогава, преди 50 години, започва тази реставрация и реконструкция на възраждането конкретно свързано с, с периода на Възраждането, а Пловдив е um, that, и много по-древен град. Как намирате баланса между uh, uh, туристически интерес и критическо замисляне? Um, Uh, the historical aspect and our present critical view in your present perhaps I think at first we are very thankful to the director from the old city много сме благодарни на първо място на Йордан Илиев, директора на, на Стария Пловдив, на Стариния Пловдив, защото а, той ни позволи да работим там. Това е нещо, което трябва да кажа първо. And I hope very much that the integration of contemporary art into this complex context can somehow create also a balance or maybe also a rethinking of the whole concept of this revival architecture. И се надявам, че разполагането на нашите експонати на тези в тези изложбени пространства в старите къщи ще може да допринесе за а, срещата между старото и новото и за преосмисляне на някои аспекти. Българските, българските художници да чуем отказ от разговора ми с Албена Михайлова Бенджи от група Ръб, знакова за арт-андерграунда на края на 80 те Значит, годината е 90-та, току-що сме открили първата ръбска изложба «Символи и знаци». <плес> а, малко след това се е случил черния happening <плес> <плес> на Цветница и паното горе. И това става буквално началото на май. Е, ентусиазъм, енергия, всичко се трансформира в тая акция. Поначало всичките ни акции бяха срещу отиващата си система. Но ние не го правихме така плакативно mm -hmm. а, с лозунги и прочие, но самия факт, че си позволяваме а, едно такова много свободно, неправено до сега, като мащаб даже. Mm -hmm. Срещу е, затворените изложбени пространства, mm -hmm. тези затварящи художника параметри изкуството в началото на 90-те, като част от срутването на стената и бунта. А, да ви попитам обаче... Присъства и 68-ма година в... Uh... Um, the year 1968 is also какво е наследството на topic, такъв тип заредени а, години с политически протест? Интересно ми е какво мисли за това Енцио Венцел because there was somewhat artificial um, but very heavy barrier between East and West and the concept of the exhibition is also to include the positions, the voices of the artists from Southeast Europe who were cut off through the Iron wall before 89. Мисля, че е важно да се спомене годината 1989, не просто като време на промени, а като време на промяна на една а, много тежка система с нова на срутването на Берлинската стена и на това, че гласовете успяха да прескочат така по този начин и да бъдат чути. And, uh, because, Irina, Uh, we are quite aware of the fact that, uh, during uh, our time of the sexual revolution and the opening of, of um, social barriers on the western part of Europe there was also some on the part yeah and all, in Bulgaria, there was the youth meeting 68 uh, uh, всъщност, се че ние знаем че тогава през 1968 не само при нас са се случвали промени, а това, което се случваше при нас като сексуална революция, а промяна в а, мисленето на хората, а имаше отзвук и тук на изток по някакъв начин и, и, и източно европейските артисти са долавяли тези сигнали и са успявали а, да се изразят. И още един елемент. В къщата на Хиндлиян ще видим една гола женска фигура от Сапун. Авторката Мария Коликовска е украинска художничка, родена в Крим, която живее в Швеция след анексията на Крим. Кратък отказ от едно дълго интервю, което ще излъча в следващо предаване. It's not the sculpture actually it's uh, cast of my body, uh, so it's kind of like a copy of my uh, my own body yes. Your real body yeah my real body and um, It made from It's kind like the idea of... Това всъщност не е скуптура, казва Мария Коликовска, а това е буквално отливка от моето тяло, от реалното ми тяло. Направи го от сапун, за да покаже невидимостта на всичко, което се свързва с работата на жената. То може да бъде от мито, като сапун и да покажа уязвимостта на тялото, казва Мария Коликовска. Но нека да чуем за секунди как се чувстват българските художници представени в изложбата. Красимир Тързиев. Let's Dance, дрехи за колективен живот. Казва от 96-та година е работата. Няма свободно пространство за нито една от а, а, ризите, които участват в кръга. Мен по-скоро ме интересува структурата, фигурата, не толкова въобразяването на некви конкретни персонажи в, в тези ризи, колкото самата структура, която за мен е една от тези амбивалетни фигури. Значи, ако си представим хорото хората, такава, каквото го знаем от традицията, то създава топли връзки, така, свързва някакви традиционни общества, кара хората да се чувстват принадлежащи към нещо. Но в последствие, в модерности, особено в сузийската модерност, виждаме, че този тип топли връзки биват твърдени и този фигура на кръга започва да става една такава твърда фигура. В смисъл няма измъкване от участието. Нали? Ти си вътре в кръга и, и, и няма извъкване от, това, от този кръг. Да чуем и Сашо Стоицов. Бум в енергетиката. Обратното нещо, което някой е ставал, като голям бум, нещо, голямото чудо, въглище, ще те правим големи неща и накрая това всичко отлита и остава в един стар шкаф. Това е идеята. на Аз съм, като, както и Краси, двамата сме гости на, на тази изложба. И Правдолюб Иванов, който не е гост, неговите работи са част от колекцията на Дойче Телеком. Същането е много приятно да си в а, такава колекция, така, ходейки от зала в зала, виждайки други колеги, други държави. Мисля, че подбора им е много, много добър, много интересен. За моята работа какво да кажа, страхотно Много интересна изложба и на, на толкова много места, че просто човек може да се запази един ден. И да види как Deutsche Telekom колекционира български и източноевропейски художници, за разлика от нашите телекоми, може би. Вашите работи влизат в колекцията на Deutsche Telekom, нали така? Това означава, че моите работи 2-3 години са в тяхната колекция. Просто сега идват в България, а иначе те са там купени са преди изобщо да стане Пловдив културна столица mm -hmm. и да се знае, че ще има такава изложба. И още едно знаково има за Пловдивската арт сцена. Попитах Василина Сариева какво най-много е впечатлява в изложбата, самите работи или как те се вписват в пространството на тези стари възрожденски къщи в галерията или в склада. Мен е изключително впечатляващо отношението на кураторите към Пловди, към мястото, което ще приоти и представи тяхната изложба по най-добрия начин. Да речем, работата на украинската художничка долу в, в къщата Хендлиан, в банята, е изключително подходяща, защото говори за мястото на жената в едно време и пространство, едно голо тяло от Сапун в тази баня. Задаваме се въпросите какво е било мястото още на, на жената в онова време. какво място на жената сега. Всяка творба е съпроводена с текст на български и на английски, така че един човек не е нужно да знае автора, за да посети, за да може да прочете. Откъска се, че изложбата е изключително добронамерена. Тя не е спуска съвременното изкуство като НЛО, а просто го адаптира по най правилния начин. И за мен това е невероятен подход и това е което плови в европейска столица на културата реално прави с града връзката между едни европейски и световни тенденции, между съвременното изкуство и между града. Осъществява един спокоен, нормален и смислен диалог между двете. А, и така, Енцио Венцел, директор на Геоти Институт, Натали Хойуси, Райна от Шумахер, куратори на изложбата Чуете ни артистичен Райна, интелект си. на Дойча Телеком в Пловдив. Трудното днес. Изкуството фронтално се сблъсква с завръщащия се консерватизъм. Става опасна дейност, отново е на фронтовата линия. Какво мислите за искането на няколко националистически политически формации за оставка на артистичния директор на Пловдив 2019 заради проект? за изложба посветена на ЛГБТ хората. Um, so, I have one more question to the three of you. Uh, Natalie, Encio, and, and Reinald. Um, what about the difficult today? Uh, what is happening to the exhibitions and to the political aspect of it when um, the far-right uh, political parties recently here in Plovdiv demanded uh, the change of the artistic executive director of the Foundation Plovdiv 2019. Over the past one and a half year we were working with the Plovdiv 2019 foundation very professionally and I have the feeling they do a very successful job that is important for the country and also for Europe аз имам чувство, че през последните две години свършихме отлична работа и чувствам, че сме се справили добре. Професионализм тук е на много високо ниво, а, хората се включват и а, мотото за нас и за тях все още остава да бъдем заедно. А как ще се погледне отвън на а, това искане за оставка на артистичен директор, който се занимава с съдържанието на Европейска столица на културато? Може би, господин Венцел? я yeah, и че е начин да Съвременното изкуство не винаги е против традиционните движения, а просто отразява това, което се случва днес в обществото и имаме пространство за диалог. Ja yeah, and so we really appreciate the cooperation also with the, uh, 2019 and also with Svetlana Kuyumdzheva because we open a platform and the platform welcomes diverse groups in society and diverse concepts and yeah, what is на госпожа Светлана Кuyumdjeva и местните хора защото uh, това показва на практика къде и как нашето сътрудничество се случва. Да завършим с заглавието, чуйте ни. Когато говорим за визуални изкуства и за изложба, това е а особено е, сладко. Е, е Нека не да е, не чуем звука от а, видеото, от една от видеоинсталациите по време на изложбата. Секунди от него. Артистичен вместо artificial intelligence. Artistic вместо artificial. Is the uh, is the какво then? в uh, повече носи интелектът свързан с изкуството от този който е свързан с uh, високите технологии? Последен въпрос. Does it bring to us? artistic individual that has a voice and to say something and art place of freedom to Концентрираме се на индивидуалното, на на индивидуалното изразяване на личния глас. Благодаря ви, Натали Хойус и Райнал Чумахер, двамата куратори на Чуйте ни артистичен интелект и директора на Гьот институт Институт Венцел. От днес до 30 юни ще има какво да видите и над какво да се замислите. Усмихнете и порадвате в Пловдив и да откриете, че съвременното изкуство не е само за посветени, а за всички нас.